Tackar. Kul att få hänga här med er. Givetvis. Men du hänger i en liten stuga ute i ingenstans. Berätta, var är du? <laughs> Vem har rövat bort dig och varför? Nej, men vi har som tradition att hyra något litet Airbnb varje midsommar med ungarna. Um, så att i, i år hamnade vi i någonstans i Karlby. Uh, mycket träd här runt omkring så att vart exakt vet jag inte. Men, <laughs> ja. Vart ligger det någonstans? Det ingen som vet, ärskan. Mot Gävle. Mot jävla, okej. Okay. Ja, sagst du förskorligt. Men det är trevligt att komma iväg. Speciellt om det blir en tradition så. Men eh, skitkul att ha med dig. Eh, ja, vi, har, vi har haft, eller vi har, har vel haft med det tidigare, men det är inte alltid lätt att synka kalendrar och schemor. Och vi, vi bränner på eh, och sen så förra veckan gick det inte men äntligen så det ska bli kul att. Ta dig lite på tempen, vad du har för dig, vad du har haft för de senaste åren och eh, allmänt vad jag planer Men jag tänker eh, de flesta inom den här träningsbubblan eh, borde väl ha koll på vem du är. Men för de som inte vet, vill du kanske dra en jättesnabb intro? Vem är Jessica Lopes? Eh, ja, Jessica Lopes Jag är gift med Anton Urenius Lopes numera. Um, jag tävlar i Wellness, uh, IFBB Pro League, och har väl varit aktivt tävlande inom uh, Bodybuilding sedan 2017. Då gjorde jag min debut. Um, har ett barn, han är 13 år. Så att, uh, ja, det är väl det. Är väl det. <laughs> Jo, jag coachar också eh, tillsammans med min man. Jo, men vi ska, vi, ska, vi, vi ska komma in på det också, för det tycker jag är intressant. Jag vill eh, lyfta några grejer här innan eh, som en liten introduktion av dig Jessica också. Eftersom du inte säger det själv är ju att du har en enastående fysik eh, och man, jag kan tänka mig när man så här tittar på dig eh, på de bilder du lägger upp nu eller din form som du har haft nu så tänker man såhär, vilken genetik absolut och jättefina liksom, eh, anatomiskt eh, placerade muskler, men jag, du la upp, jag tror det är januari eller någonting, förra året eller jag vet inte det, på din insta så har du liksom lagt upp en, en, en bild från en av dina första tävlingar eh, till nu, en jämförelse som är så jävla klockren, för att det Genetik i all ära, men det här, du, fröken, fräken, fru, madam, är en hardworking lady, eh, det syns och eh, det, alltså det, det finns få som jag har sett i Sverige med den extremt fina fysiken, eh, den jämnheten, eh, x-formen och den, alltså du är, det finns inte... En fet på din kropp när du är i form. Och det är få som har den fysiken som du har. Och det ska vi absolut ta med i presentationen här av dig, Jessica. Så du missade Jag är det klart. bara. Och så är det, ja. det här blir lite redefinierat. Och du är mamma också. Det är, liksom, så att, äh, det, är också, det är jag också och äh, det är ingen big deal men det är också jävligt coolt för det finns många som tror att man kan inte åstadkomma ett skit efter att man har kläckt en unge eller två eller tre och äh, bevisligen så kan man ta sig i liksom, någon typ av grekisk gudsform fast i kvinnogestalt. Äh, så bra, så hatten ja, av, äh, min cowboyhatt, tjoho! för dig tack! Tack, det är väldigt mycket fint, jag uppskattar det. Nu var jag varsågod. Ja, jag tänkte, men men du, du drog ju på några växlar innan jag hann lägga in ett fan. Att... Oh, ja. ja. <här> nej, nej, men, men jag ville fråga, där, alltså, hon, jag menar där hon idag, eller när du har varit liksom som din pik, var det bakgrunden? alltså Har du alltid varit vältränad? Hur Har du glidit in i träningen, precis som alla andra, efter en skada när man spelar fotboll? Eller Vad är din story liksom? Nej, gud, nej. jag har alltid hatat allt med sport och träning. Det var liksom... Om jag fick välja mig jag behövde springa mot bussen eller missa den så missade jag hellre den. Liksom, jag har alltid varit extremt klart. Eh, så att mm. det är inte alls som andra som har varit fotbollsstjärnor och bara snubblat in i gymmet mm. på grund av någon skada som du precis har. Utan jag um, började väl efter att jag fick min son Um, så börjar jag väl röra mig mot gymmet. Jag har varit um, ja, men, ensamstående med honom. Typ 13 år sedan? Ja, exakt. Precis. Uh, mm -hmm. Jag har varit ensamstående med hela vårdnaden. Jag kände väl att jag kan inte sitta här och tycka synd om mig själv och ha kvar mina mammars sil. Och visserligen så jag, har jag alltid varit liten. Um, men det, det var så man kände då liksom. Magen måste bort och allt det där. Så att jag börjar med att ja, börja springa lite grann. Till slut så kommer jag väl upp till milen mm. om dagen, men jag blev väldigt, väldigt smal också. Ehm, och där någonstans så började jag väl kanske testa mig ut på gymmet lite grann. Tyckte fortfarande inte det var läskigt, men ehm, jag började kolla, äh, men, i samband med att man skaffade Instagram och börjar kolla på lite profiler och sånt så kände man fan, äh, nej jag kanske ska ta och träna lite. Och då kommer jag ihåg att jag såg de här bikini och tyckte att de var Gud, de är så stora. Så så stor. vill jag absolut inte vara. Men jag vill ändå ha lite makrutor. Um, så det var Tio väl... år sedan eller? Ja, jag kom in på gymmet 2013 när jag började springa så höll jag mm. väl på med, med att springa i kanske typ ett år uh, så lite mer mot ja, men 2014 att jag började hålla på med gymträning mer um, mm. sen så när jag kom in på det här med kroppsbyggning det var väl egentligen mamma kände någon som skulle tävla och eh, jag sa väl då att eh, jag slog van om att jag kan placera bättre. Så att det var egentligen oh. en vanslubbning som tävlingsmänniska som är. <laughs> så var jag tvungen att eh, visa att jag kunde se mig bättre. Så att jag snubblar väl in ja. på grund av ja, att jag skulle slå van med mamma helt enkelt. <laughs> så ja, så fastnar man ju. Äh, vem var eh, Jag placerar bättre. Ja. <laughs> Sådär. Så att, uh, jag, jag körde ju på min, förs, min debut och uh, förvånad nog så vann jag faktiskt overallen. Och såklart när det går så bra på ens första tävling då känns det ju som att fan, nu vill jag ju köra på. Vad var det för disciplin då? Var det bikini du körde då? Eller? Ja, precis. För wellness var väl inte en ting då? Nej, ja, det, det är lite kul är för att jag sa till min första coach då att... Um, jag tyckte att var så himla häftiga, för då var det bara i Brasilien. Och de, jag är ju mm. från Bolivia och um, det, är ju, det är ju när nära Brasilien och då har de ju de här karnevalerna där tjejerna går runt och dansar med sådana glittriga bikinis. Och jag har alltid tyckt att de är så häftiga för att de ser ju, ja, men de ser ut som kentroner. De är liksom stora och köttiga och, och det ser bara häftigt ut. Um, och superkvinnliga. Ja, jättefina. Det är väldigt mycket glitter, det är väldigt smala midjor, det är väldigt mycket former, jättefina. Um, så att vi pratade lite grann om wellness, men det var verkligen så här, det fanns ju inte ens i, i Europa eller i, ens i USA just då. Um, men jag har alltid gillat den typen av fysiken lite mer, men för mig var det liksom så här, nej, nej, herregud, när jag tävlar första gången, jag vägde 46, 47 kilo. Så att för mig var det så här, Oj, wellness, ja. så här, nej, nej. Men hur lång, eller hur lång hur ståtlig är du egentligen? Hela en och en halv, så att jag är ju inte så, så lång. Så att 47 kilo kanske inte låter lika orimligt när man ser hur kort jag faktiskt är. Mm, mm, mm. Alltså, fast jag tycker inte man tänker på att du är kort när man ser dig. Tycker det inte. Är... Men, men det kan vara för att du är så grov nu. Att man, man, man, du ser det, man tänker inte på det. Men, men, men, men, en, en grej som är intressant det är att de flesta tycker jag som man ser som är på din nivå idag har ju mycket längre bakgrund. Eh, och så, betyder, du har ju ändå utvecklats väldigt snabbt och jag måste haft, liksom, både träna väldigt hårt men också värsta anlaget att du har varit så responsiv på den träningen du har gjort. Ja, Jag tror nog att jag svarar hyfsat bra ändå. Sen så gillar, jag har jag ju alltid gillat att träna tungt. Det har ju inte alltid varit bra teknik, men mm. um, det är ju någonting som man har lärt sig med tiden. Um, ja, nej, men jag har alltid gillat att, att, att träna tungt för jag är liksom allt är inget. Ska jag göra någonting så ska det vara så hårt som möjligt. Eller? Så jag ska alltid komplicera till det. Liksom. Um, så att jag tycker ändå att jag har svarat hyfsat bra på träningen um, men jag har ju sen, sen min första tävling så best, när jag kände att Nej, men det här är någonting som jag verkligen vill så har jag alltid skött min off-season och mina dieter och varje reverse och det är nog mycket tack vare att jag har varit bra på kosten som jag också har fått väldigt bra resultat, tror jag um, för att det, det går väldigt mycket hand i hand tycker jag hur man kosten kontra hur man tränar, mm. för även om jag tränade på bra innan så åt jag inte bra. Och då, det är, liksom, det är därför jag inte fick så mycket resultat på gymmet innan. Kontra när jag faktiskt började sköta min kost. Men, men berätta där, för du, du coachar ju väldigt mycket idag själv. Eh, var det så att du tog hjälp av någon eh, initialt? Och eh, som du kanske fick upp liksom, ögonen för detaljer, att det är viktigt. Eh, och liksom, hur, hur gick de tankarna och hur gick de stegen i hela din utveckling, till där du också till är idag, där du faktiskt också coachar? Ja, alltså jag är ju haft sedan, sedan dag ett, även varje off -season. Jag tycker det är jätteviktigt att ha en coach. Så många kan ju fråga, liksom, varför coachar inte du själv? Jag, bara, jag känner att jag, jag kan nog göra det, men jag vill inte göra det, för att det är alltid bättre att ha någon som är mer objektiv och kan liksom se detaljer som... Som jag kanske fastnar i eller som jag kanske inte ser. Eller att man får tunnelseende på en viss sak men missar det andra. Så jag har alltid haft en coach. Egentligen till en början när jag hade min coach. så hade jag ingen aning om jag höll på med. Det var ju bikini jag skulle upp på scenen. Och så visste jag väl inte riktigt vad man var ute efter. Hur ska jag se ut? Ingen aning. Men jag gjorde ingen det bra. Ingen visste just då? <laughs> Nej, precis. Um, ja. och andra året, eller min andra säsong då. För då jag, efter min, jag kom i två polisier på Karlen och det var... Det, Hemska, så jag har varit med om. <laughs> för att jag, jag ville absolut vinna. Uh, och jag kände verkligen att det var så att nej jag kom två uh, Så då bestämde jag mig för att nu tar jag off-sison ett år, då jävlar ska jag vara bra nästa gång jag kör. Um, och då bytte jag coach faktiskt, för att den coach som jag hade innan, vi, det var väl lite med kompis som hjälpte. Coachade lite så. Um, och då bytte jag coach till um, JF, uh, Jonathan Fogelberg. Um, och körde då Better Buddies 2019. Um, och ä, ja, men, GP och uh, blev uttagen till EM. Och där var det också lite mer att jag kanske inte riktigt höll koll på hur man bör se ut mer än att man måste bara komma i form. Um, därefter så uh, ja, men, tog vi en off-season och uh, då tyckte väl äh, min coach att jag började väl passa mer in i wellness. Antingen så behövde jag äta mindre och träna mindre och köra mycket cardio. Eller så växte jag bara ur det och testade på wellness. Och det var faktiskt inte för förrän 2019 20 skulle jag tävla i wellness. 2020 men i, i då, äh, det andra förbundet, alltså SPFF- Fast jag skulle försöka sikta, sikta på att ta ett proffskort på någon så här Diamond Cup. Men i och med corona så blev det ju inställt fyra veckor ut. Oh lord. Ja, men det är lika bra för att jag var väldigt liten. Så jag kände att det var bra att det var inställd. Och där bestämde jag mig för att sadla om till NPC. Jag har ju alltid tyckt att jag har varit för liten. Jag har egentligen velat köra bikini. Men jag blev pushad till att... Kör wellness för att det, du, du passar bättre in där um, Och någonstans så vill jag ju ändå köra wellness men jag, har ju alltid, jag är fortfarande liten. Um, men jag passar väl kanske ändå in bättre i wellnesset till hur jag vill se ut och hur jag ja, men, tränar och äter. Um, så det var ju inte förrän när jag ställde upp på min NPC-debut i Spanien. Jag kom, vi var fyra pers och jag kom sist- och jag förstår varför jag kom sist, för att när jag såg de där tjejerna, det var verkligen, jag tappade hakan, för de var så jävla stora och så jävla hårda. Alltså det var, det var bland det sjukaste jag sett på nära håll på en, på en tjej. Det, de var stenhårda och väldigt, väldigt stora. Och jag kände liksom, när jag stod där bredvid och kollade ner på mina ben och bara, det här kommer inte um, Så när jag verkligen var Segnan, då kände jag okej, okay. men nu vet jag exakt hur de ser ut, hur man bör se ut och vad det är jag ska jobba på. Och Då var det väldigt mycket att jag siktade på just att börja forma om kroppen. Det är mycket glutes. det ska vara väldigt mycket adduktorer för att det ramar in benen. Mycket quads, mycket hamstrings och ändå ha väldigt runda axlar. Så det var inte för förrän 2021 som jag faktiskt började få visuellt hur... Man passar in i kriterierna, helt enkelt. Det, det är ju jätteintressant att du säger det också. För att det är ju en sak att titta på bilder. Och bilder är, man, alltså där fick du ju verkligen... Okej, okay, nu står jag bredvid de här tjejerna. Jag ser hur långa de är. Jag ser hur liksom, stor skillnad det är på våra ben. Jag menar, du skulle, Man skulle kunna lägga upp en bild på dig, säger vi, då. Och du poserar i bra ljus och det är tralala. Och folk tänker, shit, det är sjukaste jag sett. Men skulle man sätta dig bredvid en sån så skulle det fortfarande vara en skillnad i det här fallet. Då. Så det är, ändå, det, är ju, det är ju väldigt nice att få den reality checken IRL. Alltså inte bara via bilder och feedback utan du såg och kände själv. Liksom. Och då har man ju något att jobba efter for real. Liksom. Ja men precis. Så då, det ökar ju motivationen ganska mycket också. Så det är ju verkligen... Mm. Det är bara ligga i. Liksom. <laughs> Exakt. Men det, det, här, det är ganska intressant att du tar upp det här. För det var en av mina punkter som jag ville fråga dig. Och trots att du hade en fantastisk fysik när du körde den tävlingen då fick ju du dig en reality check. För att vara i den ligan så behövde du liksom levla upp. Och jag fick höra det här av en annan... Uh, uh, uh, Tävlande som sa det här till mig här om häromdagen, att den, när man får den här örfilen av reality check. och det är någonting som jag har försökt förmedla på ett schysst sätt och, och vissa tar ju illa upp allmänt, det är så här att många gapar efter att bli proffs men de, de förstår inte innebörden, nivån på att prestera på proffscenen Uh, och det är någonting som jag tror att det är lätt att bli lite delusional, att om oh, jag vill bli proffs, men okej, okay, sen då? Vad ska du göra som ett proffs om du inte kan hålla nivån? Har du några ord om det där? Ja, alltså, det är så här, att bli proffs det är, det, är, det är inte en självklarhet för att det är så många människor som tränar hårt, håller kostan och verkligen gör sitt bästa för att just vinna samma proffskort som en annan ute efter. Det, det är liksom, det är inte givet, det är inte självklart. Mm. Eh, det handlar lite om tur, det handlar också lite om eh, ja, men förutsättningar, rätt tävling. timing eh. allting liksom. Ja, så är det ju. Och man ska alltid gå in med inställning om att det kommer komma någon bättre. Eh, man måste vara lite förberedd på det. Men har man det i huvudet också, det är då jag känner att jag jobbar som hårdast. För om jag hela tiden tänker att det kommer komma någon som jobbar hårdare, någon som är större någon som är bättre, inte fan kan jag ligga då och jag, kan, mer liksom. jag måste ju äta min kost Jag måste köra min cardio, jag måste träna hårt om inte jag får till de här repsen eller den här vikten ja, men Hur fan kan jag då förvänta mig att vara bättre än någon annan om jag liksom ger upp innan jag bär um, så att, och, och, och att tävla som proffs ja, men det kräver ju ännu mer Det beror på såklart vad man vill få ut Utav sitt proffskort, Absolut. vill man tävla Absolut. för att ta sig till Olympia eller vad, vad har man för mål? Um, och det är lite så vi även jobbar med, med våra atleter, liksom. beroende på vad de har för mål, då, då sätter vi också de kraven på dem. Uh, vill de bli proffs, vill de tävla som proffs, ja men då kommer ju kraven vara höga även från vår sida. Uh, och det är så det ska vara. Nu kanske inte jag svarar på din fråga helt korrekt, jag kanske men jag tycker det berör grejer jag tycker, så här, jag tycker det är jätteviktigt att man har ambitioner alltså att, att man, man, man har höga ambitioner men jag tror ju också att det är viktigt att vara införstådd med vad det är man gapar efter för att om vi bara ger ut ett proffskort, här har du ett proffskort, du vill gärna ha det Sen är det ju inte säkert att du, någon, att, att du från start kan göra någonting med det. För precis som du sa, nivån är så mycket högre än vad många uppfattar, tror jag. Så är det ju. Och, och ska man göra någonting med det, det, det handlar ju om att våga ge sig ut och tävla. Och våga se hur man står mot folk. Och eh, bara acceptera att folk är bättre. Och att det tar tid. Ja. Um, yeah. det, det Som sagt, jag, jag har ju jag vill ju ändå på så att jag... Väldigt... ...att jag ändå har väldigt liksom, tydliga mål för vad jag vill. Och jag jobbar väldigt hårt för det. Och trots det så är jag fortfarande en av de mindre wellness ...när jag väl står på en scen. Um, och jag svarar ju ändå hyfsat bra. Jag har... Från, ja, men, från min... när jag tog mitt proffskort 2022 till när jag tävlar nu senast 2024- du hade jag ändå lyckats lägga på mig ja, men sex kilo muskler på ett och ett halvt år. Och jag kände då så här, fan nu är jag egentligen i kapp. Nu väger jag liksom 58,5-59. Och så ställer jag mig på scenen bredvid dem. Ja men det är klart, de andra har ju också tränat då ett och ett halvt år. De har ju också mm. blivit större. Uh, så att det är det är, fan, det är inte lätt. Det är inte en lätt sport. Ingenting är självklart att ta sig till Olympia. Det är inte bara liksom Klappa till klart, bara för att man är proffs. Det är... Nej, precis. Vad är största skillnaden med där du är idag om vi tar kost, träning, mindset, förhållningssätt till dina mål mot när sitt två, tre år sedan? Och tre år sedan, men det, där är det fortfarande samma. Um, det har nog inte förändrats. Alltså, ser jag till det, det som är väl mitt största problem kanske i allt det här också det är ju min prestationsångest och lite självkänsla. I och med att jag har blivit proffs och jag har känt att jag vill såklart också prestera, jag vill också placera, så känner jag väl att min självkänsla kanske inte har varit den bästa på grund av att jag ser att jag har fortfarande väldigt mycket kvar jag känner också att fan, jag blir ju 25 plus 10 i år, så jag är inte så jävla ung längre. Jag måste ju också lägga i mer på grund av liksom, det finns så många unga tjejer nu som kommer upp och är enorma. Um, så att det som jag har det som jag kände förstörde väldigt mycket för mig de här snarare två åren som har varit har ju varit att jag har väl varit för hård på mig själv. Och Mm. Har tagit ifrån ganska mycket av hela den här resan. Just för att jag har liksom. Ja, men tittat på mig själv i spegeln och bara... Nej, du är för liten. Nej, du är för dålig. Nej, nej, nej, nej, nej. Och um, det, det, liksom, det, det varit så mycket prestationsångest i allt jag gjorde. Jag kunde ju bara... Ja, men, om inte jag klarar av eh, ett träppsintervall i benpressen så kunde jag liksom bara... Under en off-season till och med. Alltså, off var ju värst för mig. Uh, om inte jag klarade det så kunde jag bara sätta mig och gråta. Bara, Hur fan ska jag kunna vinna någonting om jag inte ens klarar av det här? Det var så mycket laddat för mig att jag måste bli stor. Jag måste, bli, jag måste placera. Jag måste, jag måste, jag måste. Um, och sen egentligen förra året efter Empro uh, så har jag verkligen försökt... Liksom, att hitta mig själv lite mer va? eh, i, i varför jag gör det här. Och liksom acceptera att okej okay, men jag, jag är liten, jag är liksom petit i min storlek. Jag är liksom smala leder. Jag kommer aldrig bli så stor så som vissa sidor är. För att det, det, det kan jag inte. Jag har inte så liksom. Ja. Um, och istället försöka bara jobba på, på mina ja, men fördelar på mina styrkor. Och det är liksom att jag har en smal midja. Men då kan jag fortfarande bygga glutes Även om jag kanske inte har en störst skruv, så kommer det fortfarande se bra ut för att jag har lite med idén. Så att man försöker liksom bygga rätt och sluta bara vara så himla elak mot mig själv. Och försöka ändå hitta den här självsäkerheten och se att ja, men det här är det jag har. Och jag gör det bästa av det. Så att det är väl det som är skillnaden kanske nu jämfört med tidigare. Att jag försöker gå tillbaka till till mig själv och ha kul på vägen och inte känna att träningen behöver vara det är klart träningen är strikt men det behöver inte vara prestationsångest om jag, om jag har ett dåligt pass en gång um, och nästa mm. gång jag går upp på scenen så vet jag om att det kommer vara liksom det, det är hårt men jag vill gå upp och känna att oh men, jag har gjort mitt bästa, som jag alltid gör. Men jag har gjort mitt bästa, men jag har också haft kul. Och jag vill göra stå på scenen för att jag känner att det här är någonting som jag älskar. Inte för att jag måste gå upp och vinna. Um, och det har förändrat min mentala hälsa till, till det bättre faktiskt. För att jag, jag tycker träningen är roligare just nu. Um, och det känns, jag längtar till att stå på scenen, men på ett annat sätt den här gången. Men det här är ju jätteviktigt att ta upp det, för jag tror att det är så många, både tjejer och killar, som jobbar med det här. Om de vill erkänna det eller inte. Vissa kanske också inte riktigt vet. Alltså ibland så går man ju med negativa tankar om sig själv utan att man ens är medveten om det. Man bara mår skit och tycker att man är skit, men man reflekterar inte över det. Vad var det som gjorde att du kom underfund med det här och kunde jobba med det? Liksom har du... Fått hjälp av till exempel en coach Eller till exempel din man Eller liksom, har du liksom bollat med någon Eller hur landade du i det här um. Alltså jag, jag har ju haft Väglas bäst stöd större, det är ju min man Han har ju alltid stöttat mig, supportat mig Och uh, liksom hyllat mig Och jag har, varenda gång han har gett mig någonting Så jag bara, nej, det är bara för att du är gift med mig liksom. um, <laughs> Så att det har ju egentligen inte <laughs> spelat Någon roll, vem som har sagt Saker till mig För att jag har inte varit mottaglig Um, utan jag kände ju att när jag kände förra året att jag tyckte att. Men jag var faktiskt ändå nöjd med hur jag hade. Uh, vad jag hade levererat på scen. Jag var nöjd med mitt paket liksom, Och jag kände liksom. Jag kom utanför 40-10 och någonstans så kände jag liksom inte att jag blev. Jag vet inte. Det var bara en känsla som att det var liksom jag. jag, jag jag orkar inte vara arg på mig själv längre. Jag orkar inte vara ledsen längre. Varför ska jag göra det här om det här bara får mig att må dåligt när jag verkligen egentligen älskar det här? Jag, jag orkar inte känna så längre. Och någonstans var antingen så behöver jag ju sluta eller så behöver jag bara hitta tillbaka till det här. Men det, det är inte görbart är inte det är inte okej okay mot mig själv, det är inte okej okay mot Anton för att han försökte, jag liksom bara snäste ifrån för att jag tyckte att men, du är så himla partisk i det här, det är klart du säger så till mig liksom. uh, för att när han, mm. när, vi, ja, när han hjälpte mig med en formkoll och så sa han ja, men, det här är bra, det här är bra var det liksom, men säg det dåliga bara, säg, säg vad det är dåligt så att jag kan förbättra uh, för att det är, så, det är så jag egentligen vill höra, om jag har en coach så vill jag höra att det här är dåligt, jobba på det så att det kan bli bättre men det blev nästan för mycket och jag tyckte att allt var skit och nej men som sagt jag kände bara någonstans att jag kan inte gå runt och vara arg på mig själv och jag kan inte gå runt och vara ledsen på det här sättet, det är liksom inte hållbart och jag kände att jag, det behövde, men jag behövde bryta mönstret helt enkelt. Det är jätte jätte jättebra bra eh, att du gjorde det eh, och eh, men superviktigt att, att ta upp det för som sagt jag tror många kämpar med det men där kommer vi in på ännu en intressant bit och det är det här att ha eh, ett förtroende för den man tar hjälp av för man är ju lite av en beroende position när man liksom tar hjälp av någon. Och det här med att, att ta feedback är ju jätteviktigt och det är svårt för många som du själv beskriver att man liksom vill, man behöver ju både bra och dålig feedback och den här balansen. Men det som jag upplever som kan vara ett problem det är ju att många coacher och folk som hjälper, det är ju ett jävla ryggdunkande också. Så det gäller ju att, och det är ju svårt när man är i den här positionen att man kanske är ny eller man kanske inte vet eller så här, man kommer ju lyssna väldigt mycket på sin coach, eh, framförallt i början eh, även om liksom de här mjuka värdena och just det här att man behöver ju hitta någon som man kan jobba med helt transparent, som, som man vet att okej, okay, men nu säger han att det här är bra min exform eh, är bra men han kanske också, eller hon, säger att ja, men jag behöver bli hårdare, eller jag behöver jobba mer axlar, eller whatever det liksom kan, hur, hur liksom nu är ju ja, ja, be, beskriv hur du liksom, hur den biten har funkat, eller inte funkat mm, ja, Ja nej, men alltså jag bytte ju coach efter pro när jag körde min 2021 efter min, min debut i NPC och då kontaktade jag um, Stefan samma coach som Zack har um, och jag skrev till honom från allra första början, jag vill alltid att du är ärlig med mig, ser ut som skit, så är det skit jag vill att gå upp på scenen när du tycker att jag är redo um, så jag Ja, det men som sagt, det är det, jag vill hellre ha, liksom, höra det negativa så att jag kan bli bättre. För jag tycker inte om ryggdunk. Jag, jag kommer inga vart med ryggdunk. Vad ska jag med ryggdunk till? Liksom, om, hade jag varit så bra, men då hade jag stått på Olympia redan. Men jag är inte så bra, så därför finns det mycket mer att jobba på. Så säg det istället. Men det behöver inte betyda att det är något negativt. Om han säger, ja, men, du har små lår. Ja, okej. Okay, ja, men det har jag. Vad gör vi åt det? Um, så att med, med, med, med, med honom så... Han är ju väldigt, som de flesta vet, väldigt fåordig, men väldigt rak. Så att det var ju liksom så här: jag ah, är lite fat, jag är lite fluffy. Om det var som så att jag hade, ja som liksom började nå fina vikter där liksom. Så han var alltid väldigt ärlig med, med vad han sa och jag, jag blev aldrig stött för att... Jag betalar ändå honom för att han ska hjälpa mig. Men kunde du ta åt dig också om han sa någonting bra? För det känns som att det är en bit du som du jobbar lite med. Att faktiskt... Ja. ja, men det var väldigt mycket. Om man sa det här är bra så kände jag, men är det tillräckligt bra? Men det är inte lika bra mm. som den här personen. Så att det var väldigt mycket att jag, kunde, jag blev glad. För att jag vill ju såklart ha bekräftelse från min coach. Så att vi vet om att vi är på väg åt rätt håll. Men samtidigt så hade jag då väldigt svårt att sluta jämföra mig med dem på liksom den nivån. Um, så att, mm. ja, den biten har väl varit den svåraste för mig att våga ta till mig när någon säger att det är bra. Men jag tror nog att det är svårt för många på den biten. Oja, oh oh ja. det är därför det här är så intressant. Jag tycker, jag måste ändå säga att det du berättar nu och, och visar den här sidan är extremt uppskattat och jag tror det är viktigt att många får höra det. Eh, många liksom som är yngre, som är på väg in och som via alla kanaler som vi utsätts för varje dag får perfekta bilder av hur en fysik ska se ut. Och så jag, jag uppskattar verkligen att du delar med dig eh, dina tankar och hur du har gått igenom. Och jag tycker själv, eh, jag har gått ganska mycket genom det du berättar att Säg, senaste fem, tio, när jag har hittat glädjen i träningen att det är bara jävligt kul. Om man gör saker och ting av rätt anledning så blir det också hållbart över tid. Och ja, bättre det. resultat. Ja, bättre resultat. Oh, ja. För att jag menar, om du är laddad med mera positiv energi och endorfider så är det mycket, mycket hälsosammare än att gå runt och ha negativa tankar om sig själv. Ja men så är det. jag tycker allt påverkas liksom. kortisonivåer stiger man sover dåligt för man är konstant stressad och orolig, man tänker bara, det, det är liksom det blir som en liten parasit i hjärnan um, mm. så det är viktigt att ha press på sig själv, men det får inte gå över till att bli något negativt det är liksom en fin balans det där men vi, om vi glider in lite på, på coachingen där, för att nu eh, du och din man eh, coachar ju också eh, väldigt framgångsrikt, eh, på väldigt hög nivå. Eh, berätta lite om den resan. Ja, den var... Eh, vi hade ju vår första atlet 2021. Och det var väl egentligen inte riktigt tänkt att vi skulle ha någon coaching så, utan vi tyckte, fan hon är så himla bra och deras peak och deras sista veckor det var så jävla dåligt och hon hade kunnat varit så jävla bra. Och jag på serien, då med den här tjejen. Um, och hon var så ledsen. Eller att ja, det var någonting som inte riktigt kändes. Hon var väl inte så jättenöjd. Um, så då sa jag, men kan inte vi få hjälpa dig? Liksom vi, vi tar inga betalt utan låt oss bara hjälpa dig. Och så var det så himla bra. Um, och ja långsamt så liksom hade helt plötsligt så hade vi två um, och men, båda men, det vart men, de, de vann den ena, den ena vann den andra kom tvåa så att vi kände fan vad kul liksom. nu har vi men, ja, bra liksom placeringar på yeah. två pers och så, ja um, mm. men vi då börjar väl tankarna komma lite grann liksom, Åh, men fan, ska vi, ska vi kanske försöka coacha lite grann varför inte liksom ja, men hur ska det här gå till liksom, vi, vilka ska våga komma till oss um, och så snubblar ju min kusin Daniel Fridberg in där också um, och så kände vi okej, okay, men nu har vi ju tre och uh, han har ju också gjort väldigt, väldigt, väldigt bra ifrån sig han är ju fantastisk um, vann sin första tävling Lucia på Pokalen, bäst på Sör ja men fantastiskt duktig um, men, men det liksom började ja, men det, det spred sig långsamt väldigt långsamt de första åren det är ju inte förrän ja förra året hade vi 11 tävlande bara vi, har ju, vi coachade ju fler men vi hade 11 upp på scenen och, och den här gången kommer mm. vi ha det här året kommer vi ha runt 25 som ska upp på scenen nu har ju redan ena säsong starterna redan vart um, nu har vi ja men, någon som ska upp i sommar igen och sen så har vi hösten som väntar så att det har ju verkligen gått framåt väldigt väldigt snabbt de, de, det senaste året kan man väl säga sen 2023 fram till i år så har det verkligen um, gått framåt och det är så himla kul att vi får möjligheten att jobba med de atleterna som vi som vi får jobba med för de är ju otroligt duktiga varenda en um, dels så när vi pratar med, när vi ska ta in någon för att coacha så är vi också väldigt tydliga med att vi släpper inte upp folk på scenen om inte vi tror att de är där Um, är det som så att de verkligen vill tävla då, då är vi alltid ärliga och säger att okej, okay, men då kanske inte blir den placeringen du är ute efter, då kanske vi siktar lite mer på det här istället um, för vårt mål är ju att vi vill ju ha väldigt mycket vi vill ju ha väldigt hög kvalitet på våra tävlande och uh, ibland så är man inte där av olika anledningar och då är det ju bättre att vänta för att det är roligare för dem att kliva ner från scenen och känna sig att de var svinnöjda med deras luck att de verkligen har gjort det bästa de kan, vi har gjort det tillsammans och de kan kolla på bilderna och känna fan vad bra det här såg ut än att de bara går upp på scenen och kliver ner och bara eh. um, så att när vi med, med coachingen så är vi väldigt noga med att um, ha, att vi har krav precis så som vi vill att de har krav på oss um, och att vi jobbar väldigt um, tillsammans helt enkelt det ska liksom vara öppet det ska finnas till lite. Vi ska kunna säga till om inte vi är nöjda med någonting, de ska kunna säga till oss. Och i det stora hela så är det ändå liksom vi som bestämmer, de kommer till oss för att de ska våga testa någonting nytt, våga testa göra någonting annorlunda. Och om de litar på oss så blir det ofta rätt och vi har ju fått jätte, jättefina resultat tack vare att de faktiskt har vågar lita på vår kunskap, även om det kanske är annorlunda än vad de har gjort tidigare. Um, men säger ni nej eller om, säger ni nej till folk? Och om ni säger nej, eh, varför säger ni nej? Det är klart, man, så här, vi tycker att det ska vara kul att tävla. Men vi vill inte kanske tä tävla med, med folk som kanske inte har rätt ambitioner. För att då kanske vi, vi kommer vara för strikta antagligen. Då. Eh, när det kommer till tävlande, livstidsgränt är en annan sak. Men när det kommer till tävlande så kommer vi vara för strikta om de inte har hjärtat på rätt ställe eller om de bara vill tävla för att se ja, men hur, hur det kan vara att tävla ja mm. men då kanske vi är för strikta vissa vill ju ändå köra med oss ändå för att de verkligen vill pusha sig själva dit och ofta så gör de ett väldigt väldigt bra jobb ifrån sig men då är de också medvetna att okej okay, nu kommer jag få jobba hårt um, så att om vi märker att man inte heller klickar liksom, för vi pratar ju alltid i telefon det är alltid jättebra att höra ja, men, vart man har varandra Um, höra hur skärgången är. Uh, och ibland så klickar man inte alla gånger. Och då är det ju också bättre för den personen att gå till en person som de känner att de faktiskt klickar. Med. Klickar man med någon, då, ja, men då kommer ju till liten också mycket snabbare. Um, mm. Så att vi har ju, ja, vis Ja. Hur, hur, om, om ni är ju ett, ett, ett ni vill ju ha. Personer som är väldigt ambitiösa och som siktar högt för att ni själva siktar högt. Okay? Det är liksom överens om. Om vi har en person som eh, låt säga, inte har de anatomiska förutsättningarna. vi säger att den har jättelång överkropp och korta ben. Eller tvärtom. Eh, jag behöver hitta bara på. Eh, skulle det vara liksom en anledning till att vi kommer inte kunna hjälpa dig? Eh, eller är det liksom absolut inte en anledning? Nej, det är absolut ingen anledning, det är klart vi kommer hjälpa personen då, men då kommer vi också säga att okay, men vi kanske inte kan gå och ta ett proffskort liksom, i år eller nästa år, eller så. utan då kanske vi börjar med, ja men Lucia på Karl nu finns inte den kvar, nu heter det någonting annat så, ja, ja. men att vi då faktiskt sätter nivån där vi tror att personen hör hemma, för att vi vill hellre att en person ska placera så bra som möjligt eller vinna en lägre nivå än att sitta skit högt och komma sist. Det är inte så vi jobbar utan vi sätter ju de personerna som vi tror på, liksom på på rätt nivå. Så är det någon som kanske är lite oproportionerlig eller har en annan ja men vi kommer fortfarande jobba upp personen och, och verkligen se till att ja, men, styrkorna blir styrkor och svagheter ska försvinna och göra det bästa av saker för att fin, för att ja, men, forma om fysiken helt för att det spelar ingen roll, man behöver inte vara liksom, den har den bästa Ja, men genetiken, man ska fortfarande då ha, ja, men, ha kul att tävla men också ha den här ambitionen. Okej, okay, nu kommer jag behöva jobba lite hårdare än någon annan kanske. Och jag vill verkligen göra det här för min skull för att jag verkligen vill ge mitt bästa. Och eh, då gör vi det. Så att det har ju ingenting med hur personen ser ut utan det handlar mer om, om vad personen vill. Och som sagt, är det någon som kommer till oss och kanske är på en lägre nivå än vad den kanske siktar mot- då kommer vi ändå alltid vara ärliga och säga men vet du, vi börjar här. Um, och så tar vi liksom steg för steg. Mm. Ja, men, mm. Bra svar. Men, Jessica, utifrån när vi tittar på er coaching så känns det som att ni har byggt en ganska stark liksom, teamkänsla. Att det är liksom mer paketerat eh, på något sätt. Är det så... Ni jobbar eller jobbar ni ändå väldigt liksom, mer individuellt med, med, med folk? Eller för jobbar ni med att skapa en känsla av samhörighet? Ja, det, det är ju därför vi säger att vi vill klicka med folk som vi coachar. Eh, för klickar man med oss så kommer man antagligen klicka med resten av gänget också. För lika barn ekar bäst. Mm. så tanken var ju aldrig att ha liksom ett riktigt team på så sätt utan vi startade ju teamet bara för att de skulle kunna få tävla inom SBFF, för då behöver man ju ha registrerat ett team mm. men de, de första som vi hade, de skötte det där så himla bra själva att de verkligen skrev till varandra fann varandra och så helt plötsligt så kände vi men vi, gud, vi har ju ett litet team här vi har ju liksom väldigt familjär känsla och därefter så har vi, så har vi som coach då bara försökt bibehållare de själva har byggt upp och, och försöka liksom ge, ge dem så mycket som vi kan för utan dem så är vi ju ingenting det är ju tack vare dem som vi ändå är de coacherna vi är idag så att då försöker vi ändå ha ja men, teamträffar och verkligen ha alla i en chatt och, och prata väldigt ja men, vad ska man säga Ja, men, pratar väldigt öppet om allting i en timme man skämtar, man bjuder in liksom, det, vi har alltid någon eh, från teamet som är och hejar på någon annan oavsett tävling folk har ju åkt till Norge till hit och dit liksom, för att heja på varandra och det är så himla uppskattat så att jag tror att när, när de själva ser att, ja, men, att det finns det här stödet, då är det lättare också att vara mer inbjudande um, så att det har ju som sagt teamet har blivit det det har blivit tack vare dem. Och vi försöker ju bara vara där och, och ge dem ännu mer. För vi uppskattar varenda en av dem. Som sagt, utan dem så hade inte vi varit om vi är idag. Um, och det är de som gör allt det här. så att, ja Det är nog för att vi, vi alla klickar helt enkelt. Och det är jätteviktigt. Sure. Det är viktigt med en med teamfeeling. Jag, jag tycker att det är en ganska kul grej just det, för det. Det har ju varit borta ett tag. Men att ha Liksom den här sammanhållningen som gamla gymmen brukade ha du vet, när, det var, när man var tvungen att tävla i team. Så jag tror att det är, väl skulle, det är uppskattat av många att ha samhörighet och dela tankar och grejer under en satsning. Så jättekul att för det var min uppfattning när jag observerade det från Håll. Liksom. Ja, det, det är faktiskt jättekul att du tog upp det för det är väldigt många som kommer fram till oss och säger liksom att de verkligen får den känslan, de ser oss backstage och folk i publiken och det är flera som har kommit in just tack vare att de känner att det är kul att se att ja, man har det här teamet som du säger, liksom. annars så är man ju det är ju ja. väldigt ensam sport, det är inte alla som förstår um, och just att kunna bolla med inte bara en utan flera som alltid är där, det, det ger väldigt mycket och få också känna att man men man är ett litet lag, man är en liten familj. Det, det, var, det känns som att det var mycket mer så, som du sa, tidigare i åren. Um, och mm, att det har, nu det har känns. bara blivit lite glest. Så att det, det var lite det vi också försöker få tillbaka. För att vi själva vet ju om hur, hur vi hade uppskattat att ha det. Um, sen så, som sagt, NPC där, och IFBB, där är det lite... Det är lite annorlunda. Där, tävlar man, där åker man utomlands och tävlar för sig själv. Det är inte som i kanske SBFF att man då tävlar för ett team. Um, så att där försöker vi också få folk att våga åka tillsammans utomlands. För det, det känns som att det inte är så många svenskar som faktiskt vågar ta sig ut lite. Utan de kör ofta oftast antingen våren eller hösten och sen så där sitt. Och det känns så himla tråkigt för att man kommer inte så långt. Det är så många som kommer till Sverige återigen för att vinna. Återigen för att ta det här plåtskortet. Det är inte så jävla lätt. Därför måste man våga ge sig ut. Man måste se andra personer, hur de ser ut, hur de bedömer utomlands. Man måste våga öppna nya dörrar för nya människor som man träffar. Man får så himla mycket fina minnen. Och eh, tack vare teamet så har vi också haft vår... Eh, första riktiga stora gäng som var då i Polen eh, innan det så hade vi två personer åkt till Danmark och sen så har vi ju åkt med Antonia också lite här och där och till eh, Las Vegas och Spanien och Norge men det kändes verkligen som att vi fick ut ja, men vi var åtta personer åtta atleter som åkte till Polen och det känns så himla kul för att det känns som att då pushar man ut dem lite mer det är liksom som en småbarn som man liksom pushar fattar, ut i den stora världen fattar, ja. och det måste de göra man måste våga ta sig ut och jag tror att den biten är nog ganska trevlig med en teamkänsla för att då är det fler som samåker med samma mål samma ambitioner, man kanske kan dela boende eller men, dela resan med någon för en precis så åker man ju själva annars så att jag tror att det här mm, är också mm. väldigt uppskattat och men hade du aldrig åkt utomlands hade du aldrig fått den pushen och se de där stora brudarna eh, och så vidare. Och sen är det också det här med bedömningen. Kommer ju också tävlar du bara i Sverige? Så visst, det, det kommer någon internationell domare hit och dit men du kommer ju inte få en lika bred bedömning och du kommer inte kunna använda den feedbacken alltså på samma sätt så, och, och få så. förståelsen för att det är olika och varför det är olika och du vet ens kunna analysera liksom, ens resultat på samma sätt. Så det är ju super. Ja, man möter olika konkurrenter som kan vara mycket bättre, mycket sämre. Man, men det är så mycket mer man får av att faktiskt våga tävla utomlands. så det, det är inte heller speciellt mycket dyrare. Nej, nej. Det brukar jag också säga att flyga ner till Polen är ju billigare typ, än att flyga till Kiruna. Nej, men på riktigt. Det är liksom, vi räknade ut att det var billigare att flyga och köra på den tävlingen än att köra um, Gasp för vissa. Och då är det ju också men... tjejer som ska ha smink två dagar och allt det där. Ja. Det... Ja, men, någonting jag tyckte var bra som du nämnde. Och det är, det är no något som jag, man vill dela med sig. Det är ju alla minnen man har när man eh, tävlar utomlands. Och jag lyckades ju två gånger synka med folk i Sverige när jag körde 2023. Och det var skitkul. Alla garv, alla alla roliga grejer som händer Det är sånt som man kommer komma ihåg i resten av sitt liv Som man har med sig i ryggen Och det är ju värt jättemycket tycker jag äh, Ja, åh oh ja. Liksom. Oh ja det finns Alltså det... Mm. Man skrattar, man har allt med sig Någonting. Någon slags core memory Från varje gång man är iväg är Ja, precis. Mm. precis Nu är det dags för Lite snabba frågor med dig Jessica mm. Jag kommer ställa frågor och du svarar. Det, det är korta frågor så det är korta svar. Om vi inte dyker ner i något jätteintressant som vi vill nysta vidare i. Men jag, jag, de är ganska eh, lätta frågor. Mm. Säga. Inte Spännande. Hjälpa. Så eh, är du redo? Jag tror det, kör. Ja. Morgonkardio eller kvällsträning? Kvällsträning. Favoritmuskelgrupp att träna? Atslar som jag inte längre får. Kittmil, vad väljer du? Fisktakos. Fisktakos, sa du det? Ja. Fisktakos, ja. Ja. Mm. Eh, vad hittar man alltid i din träningsväska? Linser. Linser? Ja, jag har ju runt med mina extremt tjocka glasögon som ibland glider av för att de är så jävla tunga. Så att linser, eh, ja, inga konstigheter. Jag vet. Nej men jag förstår, jag går inte utanför huset utan ett par extra linser för jag ser så jävla dåligt. Så att om jag tappar en lins så kan inte jag köra bil. Så att det är typ, ja, so, I feel you. Det är bara, jag bara vill säkerställa att jag hör rätt. Pre-workout, ja tack eller nej tack? Ja tack. Favoritkost till skott som du aldrig skippar? Isolat Salted Caramel från Sky Nutrition. Den är, alltså det, det, nej förlåt. Uh, biscuit vad heter det? Jag har glömt bort vad den heter. Biskit. <laughs> Svingod i alla fall. Skriv till mig på Instagram så kan jag bara skicka ut vilken längd det är. Ja. Uh, magisk. <laughs> Bra. Eh, om du inte jobbade med träning, vad hade du gjort? Oh, den var svår. Jag hade gärna velat jobba med någonting kreativt. Mm. Oklart vad, med någonting kreativt. Instagram eller TikTok? Instagram. Jag har TikTok, men jag har inte lagt upp någonting ever. <laughs> bra. Nej, men det är, jag, jag, är Arskan är nog den som är mest frekvent på alla plattformar av oss tre. <laughs> du vinner den, Arskan. Ja, det är bra. Ja, men det var, de, det var de frågorna lite snabba frågor bara lära känna dig lite mer sen är det så här vi har två programpunkter till som är stående och det är att föregående gäst har ställt dig en fråga utan att veta att det är du som är vår gäst idag så att du har fått en fråga från Irene Andersen och sen kommer du få ställa en fråga till vår nästa gäst också men Irens fråga till dig är om du hade fått Eh, skippa tillbaka tiden eh, 20 år eller, ja 20 år går bra, jag tänkte bara hur gammal är du men det, det går bra <laughs> 20 år eh, hade, du, hade du fortsatt som du gjort eller hade du valt något helt nytt nu, nu när du har fasit på dina 25 plus 10 år eh, jag hade jag, jag vill vara där jag är eh, idag, jag hade inte förändrat någonting det är bra, då har man levt sitt liv eh, på ett bra vis man inte känner no regrets. Ja, både jag och nej. Ja. ja, det är klart man har regrets. Men ja, inte kring det stora hela kanske. Nej, jag kommer väl från ett ganska svårt förflutet. Det är väl det och det är väl typ nu de sista tio åren som jag känner att jag har hittat mig själv. Och det är mycket tack vare det här. Så, att, ja. så om du hade fått den här frågan för fem, fem, tio år sedan kanske ditt svar hade varit annorlunda. Ja. Mm. Det är också intressant. Um, vad är din fråga till vår nästa gäst? Um, Högt och lågt, djupt eller inte djupt. Det kan vara precis vad som helst. Mm. Vad är det senaste som gjorde dig mm. riktigt glad? Bra fråga. Mycket bra. Och vad är det senaste som gjorde dig riktigt glad, Jessica? Um, när sonen gick ut uh, alltså sexan. Det är... Uh, Mm. Han, han känns så stor. Det känns så, så sjukt att jag har ett barn som är så stort. När jag själv är så omogen ibland. Jag är mig lika gammal som han. Jag fattar. Så att, ja, Åh, underbart. Eh, den, är, den är svårslagen såklart. Ja, allt med, Vi alla har ju barn här. Så att vi, vi, vi know. Och säkert många lyssnare också. Eh, fett. En bra fråga. För det är viktigt också att, som du säger, det är lätt att vara självkritisk och, och liksom vara negativ och vara även om man menar väl för sig själv att man liksom vill framåt och man vill förbättra sig själv så är det också bra att liksom stanna vid de här små, små glädjeämnena, stora eller små i livet, som faktiskt ger en tillfredsställelse och, och en känsla av glädje och kärlek. Ja. Man vill stanna upp ibland och även om det suger så bara stanna upp och ändå tänka. Liksom, okay, men det kommer gå över. Liksom. Allt går över. Det gör ju verkligen det. Har man dåliga stunder så vi alla har överkommit det. Så att, mm. ja. 100 procent. Och sen är det en, en fråga till som vi har ställt de senaste säkert 20 gästerna och jag vill veta vad det gäller för dig också. Vad är din guilty pleasure? Det måste, jag vet att många tänker direkt mat, det måste inte vara mat, men det kan vara mat eller godis eller något skit, men uh, vad är din guilty pleasure? Ja, ni vet den här Golden caramel som Magnum har. Den här glassen. Ja. Mm. Ja. jag älskar att bara äta chokladen och karamellen och sen så kastar jag i glasen <laughs> Jag fattar. <laughs> ja. Ja, det är vart ja. det här är riktigt bra. Jag är samma, jag kan köpa, jag har en favorit Ben Jerry's, jag äter bara halva. Alltså, och de är ju svindyra, precis som den där Magnum. Det är typ den dyraste ja, glasen kan met. köpa. Och så äter man liksom bara skalet. Det är, det är guilty pleasure. Det är det. Eh, om det, är det. Men min man supportar det. Han brukar köpa sådana till mig. Jag vet om att jag kastar det. Han, han gnäller inte på mig. Han bara accepterar det. Så att det... Nej. Ja, men det, det var det. det var. Världsklass. världsklass. Ja. Vad händer här nästa, Jessica? Vad har du, ska du tävla själv? Eller fokus på andra? Eller gör du... Allt samtidigt berätta, vad, vad händer nu mm. resten av året eller lite av nästa? Nej, men det, det här året har jag känt att jag vill verkligen lägga på, på våra atleter. Um, så att all fokus på dem ska det vara i år eftersom de är så väldigt många också. Så vill jag verkligen att de ska få allt som vi kan ge dem. Um, och jag har ju också ganska nyligen bytt coach igen faktiskt. För att jag kände att... Um, jag var jättenöjd med, med, med, med Stefan, eller Stefans... Um, men jag kände att jag behövde ha någon som verkligen gick in på djupet med vad wellness är. Någon som verkligen förstår sig på liksom, mm -hmm. vad jag behöver bygga för. Han var jättebra men han är mer att träna på, det kommer bli stor. Ja, men jag behöver ha liksom, någon som verkligen kan peka ut allt. Så att jag har eh, bytt coach nu och eh, jobbar väldigt mycket med att bygga upp och forma om kroppen precis så som jag vill. Um, så att Tanken är Polen 2026 att verkligen börja där och ha en ordentlig tävlingssäsong den här gången. Fantastiskt. Mm. Det blir kul att följa. Jätte. Och men ändå så här: Respekt till det också som satsar på, på entreprenörskapen och bygger ett team som bygger någonting som du kan landa på också efter när du känner att du är klar med tävlande. Och det är liksom, jag, jag tycker det. Det är jävligt coolt att liksom tänka längre fram än bara här och nu. Liksom. Mm. Ja, för som sagt. Ja, uh, jag... Och det är kul Och att du brinner för det du gör. Mm. Ja, ja, alltså, ja, jag älskar det. Och det bästa liksom, med coachingen som jag verkligen har insett är att jag älskar ännu mer när jag ser andra uppnå det som de inte trodde att de kunde uppnå. Eller att se dem vinna, det är, liksom, det, det är mer glädje när jag står på scenen. Det, jag älskar verkligen att se folk se sina fysiker förändras det är verkligen det, det är det roligaste som finns så att det känns verkligen skitkul att vi har ändå börjat bygga upp någonting bra förhoppningsvis och fortsätter att det hållet så att man ändå alltid kan vara kvar i det här när man väl slutar så har man andra som man kan leva i eller vad man ska säga och, och ta fram dem och deras bästa så att det känns jag är så glad över att vara där jag är just nu med, med allt så jag är tacksam mm. Grymt. men du tack så jättemycket och att du tog dig tid fast du är i en stuga upp i ingenstans. Eh, mm. Så det är väldigt uppskattat att, att du kunde ta det tid. Ja men självklart. Mm. Och jättekul att lära känna dig lite mer Jessica. Och eh, all lycka till med eh, er team, med, eh, med dig och er och allt ni tar er för. Och vi, eh, vi ser på med spänning vad du tar dig an. Ja, tack snälla. och tack för att ni bjöd in mig. Det kändes väldigt kul att få delta bland alla namn som ni har haft. så att Jag känner mig verkligen som en liten droppe i havet så det är verkligen uppskattat att man fick komma. Du ska inte känna dig som en droppe i havet. Du är en droppe bland alla andra. Vi alla droppar. Men vi är glada ja, droppar. Ja. Ja, ja, med Ta hand om dig Jessica och ha det fint. Ha det bäst.